Єдиними транспортними засобами колони були маленькі ішачки, іноді конячина і безліч ручних санчаток. Здавалося, що вони повідбирали ті санчатка геть у всіх господинь, від самого дону починаючи, на всім шляху свого трагічного маршу. На кожні такі санчатка навалювалось купою по п'ять, по шість чоловік, і ті санчатка тяг під верес усіх пасажирів і ішачок, або сухоребра конячка за мотуздя, прив'язане просто до хомута чи просто за шию. Санчатка разу-раз раз перекидались, а вивернуті пасажири щиняли великий лемент, спиняючи ішачка, щоб стояв, поки вони всядуться знову, а потім щиняли такий же лемент, щоб віз далі. Іноді то там, то там змучені люди пленталися черідкою, припнятою просто до ішачкового хвоста. То виглядало зворушливо. Перших двоє чи троє трималися цупко за ішачків хвіст, а потім камради трималися за їхні поли, так один за одного. Ішачок дрібненько перебирав ніжками, покірно і старанно тягнучий отакий цух. Вичерпавши свої сили до краплі, ішачок часом падав і безпомічно простягав ноги в грізюці. Їзці довго і розпачливо на нього кричали, тягли за хвіст і за вуха, але підвести вже не могли. Наламентувавшись, вони нарешті кидали ішачка і пленталися далі. Тоді прибігали місцеві діти юрбою, брали всі гуртом маленького втішного коника за хвіст і за вуха і відтягали геть набік, геть зі шляху напівживого, приносили йому сіна і картоплі, Шкоринок хліба і оберемки соломи напували його теплою водою. По кількох годинах після такої опіки Ішачок уставав під тріумфальний лемент дітлахів. Та на нещастя і дитяче колона по шляху все рухалась і рухалась. Підходили люди з колони і забирали Ішачка, незважаючи на протести і плач дітей. Ішачок мусив іти на Італію і тягти пришвартовану до його хвоста армію великого дучі. І багато-багато було подібного іншого, незабутнього і неперевершеного своєю трагедійністю та комізмом. Із таких химерних кадрів змонтована була вся ця колона, ця фантастична лавина відчаю, тупого розпачу, безнадії і хаотичного лементу. Багато з італійців свою трагедію сприймали крізь призму сарказму. Вони називали Мусоліні «маршал тікай-тікай». Вони вивчили чимало українських слів, а в числі їх і це чудесне слово, і вимовляли його досконало і неодмінно дуплетом «тікай-тікай». Вони лаяли свого дуче Мусоліні «на чом світ стоїть» і обіцяли його повісити, як прийдуть додому. Жорстоко глузували з Гітлера. Проклинали Мороз і Йосипа Сталіна, що так далеко втік, і не можна було до нього через Мороз дійти. Багато з них справді навчилося трохи української мови. Це, власне, був єдиний їх здобуток на цій війні. І, може, саме тому населення ставилося до них з прихильністю і співчуттям. Люди підсміювалися з них, проте незлісно, а напували їх. Горілкою виносили їм те, що самі мали — картоплі в лушпинні, квашеної капусти, огірків. Пограбовані самі решти, вони проте не могли при нагоді не пригостити хоч чим-небудь цих бідолашних і таких просмірілих тепер, таких симпатичних і смішних вояків. Ця сама колона рухається і тепер повз вікно. Там офіцери кутиються в ковдри граційними аристократичними жестами, як колись їхні предки, римські патриції, кутилися в тоги. Вони мають зеленаві, червоні і зозулясті пір'їнки в своїх шляхетських капелюшках, рештки їхньої краси і величі. Ось офіцер, довготелесий і горбатоносий, як біблійний пророк, сидить на ослику, черкаючи ногами землю. На прапращурі цього осляти Христос в'їздив у Єрусалим, обкидуваний квітами. А цей прибув на такому осляті на страшнючу війну, і ось їде, обкиданий вошами і грязюкою, і зігнутий тупим відчаєм, ще й сухотами, в три погибелі. Іноді до хати заскакували квартир'єри з місцевим поліцаєм, що ще не встиг утекти. І домагались мешкання для солдатів. Кума Тетяна наливала їм горілки і подавала закуску, мило запрошуючи до столу, а той з силою садовила на ослін, відбираючи зброю. Випивши горілки та з ентузіазмом прокричавши простуженими голосами «Еліва Україна!», квартир'єри хапали свою зброю і зникали. По якомусь часі з'являлися інші, і так само зникали. «Евіла Україна!» Вони вигукуються з жестом і опломбом вроджених аристократів і з запалом незрівняних патріотів власної вітчизни. Усмішка куми та її чорні, несамовито опломеніючі очі були тим неперехідним бар'єром, через який не насмілювався переступити жоден, навіть найбрутальніший і найбільше змучений італійський солдат з тих, що пробували заволодіти цим домом. Ба, через цей бар'єр, мабуть, не насмілилась би переступити і уся італійська армія. Навіть в обличчі смерті ці люди не позбулися вродженої пошани до краси властивої нації, народженої для мистецтва. Є щось, що не може вмерти навіть на війні. Якось промайнула, та не встигла навіть до кінця оформитись думка в Максимовій голові. А пісня гриміла, переснувана брязкотом склянок і сердечним гомоном заздоровниць. За проспіваною піснею починалася друга, третя, рід увесь немов би пустився берега, і поплив отчей душно, зухвало, в бурхливе пісенне море, десь до невідомої казкової землі, покинувши геть увесь цей дурний, жорстокий і безглуздий світ. Лишився сам Соломон. Він, мабуть, і бажав цього. Він завжди намагався сидіти на Олімпі самотньо, і тепер теж сидів один серед багатьох і понуро пив, як верблюд, поки рід плив собі пісенним морем. Раптом Соломон повернув лице до Максима, і той, відчувши на собі його пильний, вичікувальний погляд, повернувся. Зрештою, він і сам уже не міг витримати тієї гостро щемливої нудьги і пекучого бажання висловитися, що переповнювали його повінця. — Ну, — промовив Соломон, дивлячись Максимові у вічі, — а я це саме хочу спитати і вас, професоре, — мляво посміхнувся Максим і примружив очі. Він знав, що Соломон чекав цієї хвилини, але Соломон не мусив знати, що цієї хвилини чекав також і він, Максим. Він сподівався від цієї чи не єдиної мислі чи людини на ціле місто і його околиці дістати відповідь на трагічні, болючі, прокляті питання і побачити дороговка. «Будь ласка», – докинув Максим пошепки – і спираючись спиною об стіну, пригодувався слухати. Але Соломон мовчав і задумливо дивився просто поперед себе, де на протилежній стіні за ліжком висіла замість килима ніби, прибита одним цвяшком, велика, як на цю хату, на всю стіну картина. Зроблена на замовлення для церкви, та так і не здана, вона тепер висіла, прикрашуючи хату і ці хрестини дивно потрапляючи в тон подій, що відбувалися, ніби їх доповнення чи закінчення в той же час, пролог до подій, що надходили. Це був образ Йосип і Марія з Ісусом «Утікають у Єгипет на малому осляті», зроблений за Густавом Доре в олійних фарбах. Картину малював один із кращих малярів країни, Максимів друг і приятель Микола Д що жив був у нього, втікши з голодного Харкова. Церковний староста, замовивши цю картину, не взяв її, бо ціна була надто висока – один кілограм сала. І от картина лишилась висіти на стіні, на однім цвяшку, а маляра німці повісили теж на однім цвяху. Не за те, звичайно, що намалював цю картину, і навіть не за те, що перед тим неохайно був намалював Гітлера –